Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran ta'ibanu barakan fiqh. Kama yuhipullah wa yardah. Asyadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi ajmain amma alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala pada kesempatan yang sangat mulia ini setelah kita melaksanakan Sholat Maghrib di rumah kita baik secara berjamaah bersama keluarga, dan itu lebih utama maupun ia melaksanakan secara sendiri sendiri. Alhamdulillah lebih-lebih kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Kita masih Diberikan kesempatan dan kesihatan untuk senantiasa mengkaji dan membaca kitab-kitab para ulama' yang penuh dengan adillah dan ucapan para salat salih yang akan menambah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atas kenikmatan ini. Walaupun dengan wasilah. Melalui media. Radio online. Kita masih bisa. Mendengarkan. Membacakan. Dan mengkaji. Agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini. Wajib kita syukuri kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kaum muslimin. Terkhusus kepada Allah sunnah wal jamaah. Dan Alhamdulillah. Sebelum kita membaca kitab ini. Kitabullah. Wa maka natul adimah. Maka. Di tengah-tengah. Pandemik COVID-19 Atau dikenal dengan virus Corona Yang menyebar di seluruh dunia Dan termasuk di negara kita Indonesia Terlebih lagi Di provinsi kita Sulawesi Selatan ya Sudah menjadi zona merah Sehingga wajib bagi kaum muslimin Untuk mereka mentaati dan mendengarkan imbuan-imbuan pemerintah dan menteri kesehatan dan masing-masing pem, uh, pemerintah dari setiap wilayah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya hayu alladzina amanu atihullahu atihur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan tahatilah Rasulnya dan ulil amri minkum ulil amri minkum ditafsirkan oleh para ulama termasuk para salafus saleh ya dan yang di oleh Al Hafiz Ibnu Al Hajar Al Hafiz Ibnu Al Hajar Al Hafiz Ibnu Katsir rahimallahu taala dalam tafsirnya ya dari daripada ayat ini dari ucapan para ulama adalah al-umara wal-ulama Yang wajib ditaati adalah pemerintah Dan para ulama Dan pemerintah kita Dan para ulama kita telah menghimbau Untuk kita tetap di rumah Ya Kecuali dalam keadaan darurat Kita keluar Ya Barulah Kita keluar dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintah ya atau menteri kesehatan dengan memakai masker jaga jarak ya jangan dekati perkumpulan cuci tangan ya dan yang semisalnya sehingga para kalau pikum ini semua berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah dan kesepakatan para ahlinya di zamannya di zaman ini ya Allah Subhanahu wa taala berfirman la talqu bi'adiyikum ila tahluqa ya wala talqu bi'aid ila tahluqa janganlah kalian menjatuhkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan dengan sengaja mendatangi tempat-tempat berkumpul ya keluar rumah Tanpa mengikuti aturan yang ditampakkan oleh pemerintah bermudah-mudahan. Ini semua akan menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan. Terkena dengan virus tersebut. Kita berlindung kepada Allah SWT. Sehingga menyebabkan banyak jiwa yang melayang. ya Disebabkan dia tidak memperhatikan dan menjurumuskan diri mereka dalam kebinasaan. Dan juga Nabi SAW mengatakan La dororo, wala dlor. Jangan kalian membinasakan, mendolimi diri diri kalian, dan membinasakan atau mendolimi diri diri orang lain. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang. Ya, sehingga wajib bagi kita untuk menjaga diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan seluruh manusia agar mereka, ya, tidak terkena atau terpapar. Virus Corona dengan cara mencegahnya, ya dengan mengikuti aturan-aturan dan imbauan pemerintah. Demikian juga salat Jumat dan salat Jemaah ini semua, ya, udur bagi kaum Muslimin untuk tidak menghadiri, ya, salat berjamaah dan salat Jumat di masjid cukup mereka salat di rumahnya masing-masing berjamaah, ya, karena Nabi SAW mengatakan. Idza samitu milida ya faji buhu fa lam saji bu fala salata lahu udur jika kalian mendengarkan azan maka penuhilah lah panggilan azan tersebut jika kalian tidak memenuhi panggilan azan tersebut maka tidak ada salat bagimu kecuali udur bila ya wa ma udur maka Perawi adi sahabat Abdullah bin Abbas pada itu hari Jumat, ya Abdullah bin Abbas melarang, ya kaum muslim untuk menghadiri salat Jumat karena udur. Maka ditanya Abdullah bin Abbas, apa itu udur? Udur adalah, ya sakit dan khaw, ya sakit dan takut. Dan sepakat para ulama, dan ahli ilmudis dan pemerintah bahawasanya, ya. Pandemi, ya, virus corona atau COVID-19 ini, kudur untuk mencegah tersebarnya dan mencegah banyaknya jiwa yang melayang. Singapura kalau fikum, ini sebagai pengingat kepada kaum Muslimin, ya, agar mereka benar-benar mentaati pemerintah, karena pentingnya perkara ini untuk menjaga jiwa manusia dan nyawa manusia agar mereka tidak terpapar virus corona sehingga menyebabkan banyak jiwa yang melayang, ya sehingga mari kita mentaati imbauan pemerintah untuk mencegah dan tersebarnya virus tersebut dan semoga Allah subhanahu wa taala mengangkat ya virus itu dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya dan kepada pemerintah kita dan para ulama. Wallahu a'lam bishowab. Kemudian kita membacakan kitab ini. Kitab Allah Azza wa Jalla. Wa makanatuhu adimah. Kitab Allah Azza wa Jalla. Iaitu Al-Quran. Dan kedudukannya yang sangat agung. Ya. Yang ditulis oleh. Samaati Syekh Abdul Aziz. Bin Abdullah Al-Syeh. Ya. Beliau mufti. Umum Mamlaka Arabiyah Saudia. Su dan pemimpin anggota ibar ulama dan al-lajnah uh, da'imah beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ini sunnah dari al-quran yang semua dimulai dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim kecuali surat at-taubah dan juga Nabi SAW ketika menulis surat selalu dengan memulai dengan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Demikian para salafus soleh. Dan ulama yang kita mereka sampai ke akhirat, ya ini syariat Allah Subhanahuwataala ketika memulai menulis, mualadzroh berbicara, ya atau yang semisalnya, ya maka kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena di dalamnya ada permintaan kepada Allah Subhanahuwataala agar semoga apa yang kita sampaikan ini memberikan berkah, memberikan manfaat, kita ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dalam menjelaskan perkara ini, dalam mengkaji kitab ini, sehingga Barakallahu ini sunnah, ya, dari syariat Islam, yang, dihidupkan uh, oleh para ulama kita, Kemudian beliau menjemputkan mukaddimah. Setelah Bismillahirrahmanirrahim. Beliau. Asyik. Mubti. Abdul Asyik. Al-Assyik. Mengatakan. Afi Allah Ta'ala. Alhamdulillahillazi. Anzala ala abdi'ul kitab. Ya. Walamiyajahallau iwajan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atau beliau. Ya menyebutkan ini dari firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Kafirin. Kita bacakan, ya. Alhamdulillahilladzi anzal ala adil kitab, walam yajallah iwan, kaimal liun dirobah san syadidan, min laddhu. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر أسمى ما كثين فيها بدن وينذر الذين قالوا تقد الله ولدا sampai di sini. Beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surat Al Qaf ayat pertama sampai ayat keempat. Allah Subhanahu wa Taala bertimban segala puji bagi Allah. Yang telah menurunkan kepada ambaynya alkitab alquran ya alkitab nama lain daripada alquran dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya ya alquran ini lurus bertunjuk menerang bagi seluruh manusia tidak ada kebengkokan di dalamnya ya sehingga kita harus meyakini sebagaimana dalam surat. Al-Baqarah ayat pertama. Alif al-Amin. Dalikal kitab. Ya. Dalikal kitab. La raibati. Dalikal kitab. Uda lil mustaqin. La raibati. Ya. Dalikal kitab. La raibati. Uda lil mustaqin. Alif al-Amin. Ya. Dalikal kitab. Larai bapak Ibu dah itu adalah alkitab itu alquran ya yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa ya fikum. sehingga nama daripada alquran adalah alkitab yang Allah subhanahuwataala menurunkan kepada ambanya ya. Siapa ambanya ini maksudkan dalam ayat ini? Yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Dia adalah seorang amba. Abduhu wa rasuluh. Dia seorang rasul dan amba. Sehingga Ayat ini dan sahadat kita membantah orang-orang yang menyembah atau bertabaruk kepada Nabi SAW untuk mencari berkah di kuburannya atau di melalui. Ya tempatnya dijadikan sebagai perantara dan yang semisalnya atau yang menyembahnya sampai ada dari kalangan orang begitu semangatnya dia ya, memberi provokasi kepada kaum muslimin supaya keluar menuju masjid sholat ya, menentang pemerintah menentang imbuan pemerintah dan fatwa para ulama untuk kaum muslimin keluar mengerjakan sholat jamaah dan sholat jumat Ya apa yang mereka katakan, ya, apakah boleh kita mentaati makhluk, mentahati pemerintah, ya, untuk kita ke masjid beribadah kepada Rasulullah. Lihat ini disampaikan di depan umum, ceramah dia, ya. dia menyuruh manusia tu ke masjid beribadah kepada siapa kepada Rasulullah dalam keadaan Rasulullah saw seorang amba, ya amba yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala ya yang mempersembahkan dirinya untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan Allah Subhanahu wa taala ya tidak mengadakan di dalam Al-Qur'an ini ada kebengkokan sedikit pun yang wajib kita imani tidak ada keraguan di dalamnya semua kebenaran Sebagai bimbingan yang lurus. Ya. Bimbingan untuk kaum muslimin. Untuk seluruh manusia. Bimbingan yang lurus. Untuk memperingatkan. Akan siksaan. Yang sangat pedih. Dari sisi Allah. Ya. Sebagai peringatan kepada manusia. Akan hadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang datang kepada mereka. Baik di dunia. Ia ya, yang ditimpakan kepada mereka, Ia ya, seperti yang kita hadapi sekarang ini berupa pandemik COVID 19 belas atau tersebarnya virus corona. Ia ya, ini semua akibat ulah ulah manusia sehingga Allah Subhanahu Wa Taala turunkan adab kepada mereka supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa ya, Taala. Ia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala bertobat. Ya agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang-orang beriman ya, dan memperingatkan kepada orang kafir akan azab Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberi berita gembira kepada orang-orang beriman ya al-Qur'an ini peringatan bagi orang-orang kafir dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Kepada orang-orang yang beriman. Yang mengerjakan amalan soleh. Bahawa mereka akan mendapatkan pembalasan yang baik. Ya, Orang yang mendapatkan gembira. Ada dua. Yang dipersyaratkan. Pertama dia beriman. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian dia mengerjakan amalan soleh. Dan dikatakan amalan soleh adalah. Amalan yang terpunuh dua syarat padanya. Ikhlas kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mencocoki sunnah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang namanya ya, amalan soleh. Dan mereka yang mendapatkan kabar gembira itu bagi mereka, ya, bahwa mereka akan mendapatkan pembalasan yang baik. Pembalasan yang baik berupa pahala. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Apa itu? Mereka akan mendapatkan balasan surga. Mereka kekal di dalam surga. Ketika mereka beriman dan beramal salih. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata. Allah mengambil seorang anak. Ya, kepada orang-orang kafir. Peringatan. Dan adanya Al-Quran ini peringatan kepada mereka. Agar mereka ya, beriman kepada Allah. Dan tidak mencelah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, menjadikan. Mengambil seorang anak. Naudhu billah. Terhadap apa yang mereka sifatkan. Apa yang mereka ucapkan. Kemudian. Beliau. Melanjutkan. Ya. Walhamdulillahillazi. Anzalal purqan ala addi. liyakuna lil'alamin nadiran. Dan segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang telah menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan nama lain lagi dari Al-Quran. Iaitu Al-Furqan. Ya, sudah dua tadi. Al-Kitab, Al-Furqan. Al-Abdihi. Ya, sebagai Al-Furqan artinya pembeda. Kepada liyakuna lil Liakuna lil'alaminanadiran. Agar menjadi peringatan bagi seluruh manusia di alam ini. Ya. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad maba'u sul bil huda warahmah basiran wanadiron wada'ian ila llahi bi'izni wasirajan mudir. Dan selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad ya yang diutus dengan membawa huda rahmat bagi seluruh manusia dan memberi peringatan kepada seluruh manusia dan da'i yang mengajak kepada Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala ya yang cahaya yang menerangi cahaya terang menerang menerangi bumi ini dengan dakwanya Nabi SAW menjadi jelas dan cahaya yang menerangi sangat jelas ya menerangi kita ketika kita mengikuti Nabi kita Muhammad SAW ketika tutusnya Nabi SAW jadi jelas jalan ini jadi terang bumi ini ya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ala darbihi wa iktafa 'asarahu ila yaumit tin amabat dan salawat Allah atasnya atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya ya dan sahabatnya. Dan juga salawat Allah kepada orang-orang yang mengikuti. Ya. Metode. Dan. Atau. Ya. Mengikuti praktik. Sahabat. Nabi SAW. Dan mengikuti jejaknya. Itu jejak. Sahabat Nabi SAW. Sampai hari kiamat. bad Dan setelah itu. Ya. Ini adalah mukadimah yang disebutkan oleh Syekh Afirullah Ta'ala dalam kitab ini. Dalam mukaddimah ini, kita mengambil faedah. ya, Bahwasannya, beliau di sini menyebutkan usul al-sunnah wal-jamaah yang paling penting. Ketika kita ya, kembali kepada usul tersebut yang semua ibadah agama kita bangun di atasnya ia ya. yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Sekul Islam Abdul Abbas Ibn Taymiyyah rahimallahu taala beliau mengatakan qala bi kitabi was sunnah qaman qala bi kitabi was sunnati wal ahli sunnati wal jamaah ya siapa yang berkata berucap dengan alkitab yaitu alquran was sunnah dan sunah-sunah nabi kita Muhammad SAW dan kesepakatan ulama maka dia dari kalangan al-sunnah wal-jamah ya? ini yang kita pahami dari ucapan beliau ketika kita berucap yang kitabullah dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dan ikuti jalannya para sahabat atau kesepakatan para ulama maka mereka lah dari kalangan al-sunnah wal-jamah ya? ada pun mereka yang menyelisihnya maka bukan dari kalangan al-sunnah wal-jamah Sebagaimana Imam Barbahari rahimahullah mengatakan dalam syaur sunnah wa'alam rahimahkallah ketawilah. Semoga Allah merahmatimu. Ya. Laisa bika surati riwayat wal kutub annal ilma laisa bika surati riwayat wal kutub innama al-alim manitaba ilma wa sunnah wa inkana qalilan ilmi wa kutubi wa man kalapa kitab wa sunnah Wa huwa sa'ibul bid'a. Wa inkana kasirin ilmi wal kutub. Ketahuilah. semua Allah merahmatimu. Bahasanya ilmu. Bukan dengan banyaknya riwayat dan kitab. Sesungguhnya. Ya orang berilmu. Seorang ulama. Seorang alim. Ya orang yang mengikuti ilmu dan sunnah. Walaupun sedikit ilmunya dan kitab-kitabnya. Dan. Orang yang menyisih Al-Kitab, Al-Quran dan Sunnah. Hadis-hadis Nabi SAW. Maka dia adalah pelaku bid'ah. Ya? Walaupun banyak ilmunya dan kitabnya. Jadi ini yang disebutkan oleh Imam Berbahari R.T. Dan diperjelas lagi oleh Asyik Saleh Al-Syik. Dalam Syarafadul Islam. Beliau mengatakan Asyik Allah Ta'ala. Manqalapa Al-Kitabah. Wasunnah, al-kitab, al wasunnah, ijtima' fahari, bid atau marlu datun, ya. Apa yang menyelisi al-kitab? Mankalah al-kitab wasunnah atau ijtima' siapa? Apa yang menyelisi al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW atau kesepakatan para ulama, ya atau kesepakatan? jalannya para sahabat maka ini adalah bid'ah yang tertolak sehingga para pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam mukaddimah ini ya menunjukkan usul yang sangat penting yang beliau rahimallahu a'lahi wa taala sebutkan kepada kita jelaskan kepada kita untuk kita senantiasa ya berpegang teguh dengan kitab Allah dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih dan jalannya para sahabat atau kesepakatan para ulama sunnah raja dari kiamat. Kemudian beliau Rasulullah asiyallahu salam melanjutkan BAIN ALLAH SUBAHNAHU KOTMNA ALA QOLKIHI WAQASADIL MUMININ MINHU BIAN BAHASFIIM RUSULUH YA KARIM وأنزل معه وأفضل الكتب وكاتمها المؤيمين عليها والمؤيمين عليها. يقول الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين إثبه سبيهم رسولا من أنفسهم يطلو عليهم آياته ويسكيهم ويؤلمهم الكتاب والإكمة wa in kanu min qablu la fi Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memberi nikmat kepada makhluknya terkhusus kaum mukminin di antara mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka ya rasulah rasuluhu karim ya mengutus kepada mereka rasulnya yang mulia sallallahu alaihi dan Menurunkan bersama rasul tersebut kutub yang paling utama dari kitab-kitab yang lainnya. Dan penutup dari kitab-kitab tersebut. Dan ia ya, yang dijadikan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala bertirman. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan nikmat kepada orang yang beriman. Dengan diutusnya kepada mereka seorang rasul dari diri-diri mereka ya dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang mensucikan mereka dan diajarkan kepada mereka kitab ya Al-Qur'an dan ikmah hadis-hadis Nabi SAW. alaihi <muluh> wasallam wa in kano mubin walaupun mereka ya, dahulu yang sebelum diutusnya Nabi SAW. dalam kadang sesat setelah diutusnya mereka mendapatkan hidayah dengan dibacakan kepada mereka kitab Allah Subhanahu wa dan dibacakan kepada mereka hadis-hadis Nabi SAW sehingga mereka mendapatkan hidayah dengan jalan tersebut Ya. dan dalam hadis Nabi SAW beliau mengatakan melanjutkan ucapannya wal-Quran kalamullah beliau melanjutkan beliau melanjutkan wafi suhi muslim dalam hadis suhi muslim Beliau mengatakan Dari sahabat An'iyad Ibnu'l-Himar al Al-Mujasi An'a Rasulullah SAW Kala datayomi Bikut batin Ala inna Rabbi Amarani An'u'allimakum Ma ja'iltum Bima allam, Mimma Allamani Wa yomi hada Kelu maling nahaltuhum abdan halalun, wa inni kalaktu ibadi unafah kuli lahum, wa inna atat umus syaitino bayatalat um andiniin, wa armat alaihim ma ahlaltu lahum, wa amar wa amar wa amarat um an yusruku bihi malm unzil bi Wainnallah nadzirah ila ahli al-ardi bama bama qatat um arabahum wajamahum illa bakay min ahli al-kitab. Wakala inna ma baastuka li abtali ka wa abtali abika wa ansal tu kitaban layak siluhum maun takarrau na iman waj waj Dari sahabat Iyat bin Imar al Mujasi, radiallahu anhu bahasanya Nabi Sallam berkata suatu hari di dalam kutbahnya, ya, mau aku kabarkan sesungguhnya Robku memerintahkan aku untuk mengajarkan kepada kalian apa yang kalian ya, tidak mengetahuinya dari apa-apa yang Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada aku pada hari ini. Ya. Setiap harta yang didapatkan seorang amba atau yang diberikan kepada seorang amba itu halal baginya. Dan sesungguhnya saya menciptakan amba itu dalam keadaan lurus semuanya di atas fitrah. Allah ciptakan mereka di atas Islam. Ya. Dan sesungguhnya mereka didatangi setan mendatangi kepada mereka ya untuk uh, merendahkan ya setan datang kepada mereka untuk mereka berbuat ya untuk mereka merendahkan agama mereka dan mengharamkan kepada mereka apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan kepada mereka dan memerintahkan mereka untuk ber kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepadaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan dengannya, sultan ujar yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada penduduk bumi ini, ya. Melihat kepada penduduk bumi ini sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dari kalangan Arab mereka atau dari kalang orang ajam. Kecuali yang tersisa dari mereka. Dari kalang alul kitab. Ya. ya. Yang tersisa mereka dari kalang alul kitab. Yang berpegang teguh dengan. Kebenaran. Yang tidak mengganti agamanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan. Sesungguhnya saya mengutus engkau. Sebagai ujian. Kepadamu. Dan. saya Dan saya menguji. Denganmu. Ya. Ya dan saya menuhankan kepadamu Al-Qur'an Al-Kitab untuk ya, uh, yang tertanam di dalam dadamu dan tidak akan hilang Al-Qur'an itu dan tetap terus sampai berjalannya zaman ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalian membacanya dalam kadang tidur atau dalam kadang bangun. Ini yang disebutkan oleh beliau, Allah Taala tentang adi sini. Bahasanya Al Quran ini, ya, diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah melihat semua penduduk bumi ini, ya, tidak ada yang tersisa di antara mereka. Dari kalangan Arabnya dan kereajamnya kecuali dari kalangan Al-Kitab. Orang-orang yang diberikan al ya Sebelum diutusnya Nabi SAW. Yang diutus kepada mereka Taurat, Injil. Dan Nabi SAW diutus. Untuk. Diuji. Dan sebagai ujian kepada. Orang lain. ya Terhadap. Dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kita diuji juga. Apakah kita betul. Jujur mengikuti Nabi kita Muhammad SAW dan diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW di Al Qur'an, ya.